pam pa si pa si se si duhet ta duam Resulullahin sallallahu alaihi wasallam e pam se si duhet ta manifestoim se si duhet ta shprehem apo ta paraqesim dashurin qe kem ndaj të dashurit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam sot inshallah utaala do te flasim per vleren dhe rëndësinë e pasimit të sunetit e pasimit të rrugës së Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, të gjithë muslimanët që janë të revoltuar, të gjithë muslimanët që janë të prekur emocionalisht me nxarjet ndodhit e javëve të fundit, ata të ratë mlefin e tyre, të ratë revolten e tyre, të ratë hidrimin e tyre mund të shprehin në në mënyrë pasore të cilën e don Allahu dhe e don i dërguari i Tij Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pra si mund ta shprehem atë revoltën, mdhlefën apo mrzinë që kemi pas në këtë javë që po i lëm pas. Ato mund ta bëjmë duke u akthyer atyre të tjërave të cilët po na provokojnë me pasimin e sunetit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pra ja u kthejmë neve aty ne jo ja me fjalë të kota, jo ja me protesta të cilat po i shohim se kanë eskaluar, kanë tejkaluar kufijtë, protesta të dhënshme, por ne u kthejmë aty rrokun duke u kthyer në rrugën, duke u kthyer në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në këtë kohë të provave dhe të krizave të ndryshme Çdo besimtar musliman dëshiron që në këtë kohë të jetë sa më i kujdesshëm dhe të jetë më i suksesshëm dhe të jetë besimtar i ndershëm. Mirpo shpeshherë ndodh që disa prej besimtarëve musliman nuk din se si të gjenden në kohën e krizave, në kohën e sprovave, në kohën e provokimeve të ndryshme. Andaj përgjigjen më të mirë se si duhet ti përbalojmë këto sprova, këto fitne, këto provokime, më smirin e ka dhanë, dhe ti dashur i një fundit, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem. Në haqin e fundit, në haqin e fundit, në haqin lamë të mirës, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, elshëj një mesaj shumë përfëshirës. I tha disa fjallë shumë do me thanëse, Fjallë të pakta, por do me thonje shumë të madhe. Dhe ka fundi i asaj ligjerate që mbajti para haqinjve në ditën më të mirë të vitit, në ditën e arafatit, ka fundi i asaj ligjerate, asaj kshile, fa i dërguar i Allahut, inni kad të rektu fikum ma in të mesemtum bi hilën të dhilu ebeda. Fa i dërguar i Allahut sallallallesallem, Un po ala dy gjera. Un po ala dy gjera që nëse o përmbahen ja tyre nuk do të dështoni asnjëherë. Nuk do të humni asnjëherë. Kitab Allah wa sunnat nabijih. Un po ja ul librin e Allahut edhe sunetin e të dërguarit të tij. Shtrohet pyetja çka është suneti i të dërguarit të Allahut? Dere sa për librin Allahot, kur anin të gjithë e dim, se është liber hujnor, që Allahu Teala, për mes me lekut Gjibril, e zbritit e Muhamedi, në një interval kohor, 23 vite, u kompletu kur anin. Mirë po, sëtë do të ndalemi pak shkurtimisht, të hedhim një shikim, ka sëneti i të dërgurit Allahot, dhe qka është sëneti i të dërgurit Allahot? Sunneti i të dërguarit të Allahut është rruga të cilën ai ndoçi, të cilën ai e pasoi, rruga në të cilën ai na lanave në të. Tradita, fjalët, pëlqimet, këshillat e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, të gjitha këto me një fjalë quhen Sunne. Sunat. Dhe ai çoj përmbahet Sunnetit të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është në shpëtim në këtë botë, por ka shpëtim edhe në botën tjetër. Sepse pasimi së netit, është ecje në për një rrug të sigurt, në të cilën nuk ka gropa. Rrug kjo e cila është e shtruar mirë, dhe është e asfaltuar ashtu konform jetës e muslimanve. Rrug kjo e ndryquarë, të cilën e ndryqaj me driten e islamit Mohamedi s.a.s. Mos me ndoni se këtun për jetë njëri nërësir nëse e pason sënetin e Mohamedi s.a.s. Mos me ndoni se dikush për bjën e i grope dhe për, për fundoset, apo në i farë luna zëtë në i farë hendeku, edhe për shkatëro atë atje poshtë. Absolutisht asë njëra nuk vjenë për tje. Këtu je i sigurt dhe ja vetëm një ko për tonë jetën tëne, Edhe jo vetëm ne, por ata që do të vinë pas nesh që pasojnë këtë rrugë, ata janë të sigurt, sepse për këtë rrugë ka thënë dërguri i Allahut, "Laqad taraktukum ala mathal al-bayda, leilaha ka nahariha, la yazi'u anha illa halik." Sa ti dërguri i Allahut, po ju lë në një xho, po ju lë në një rrugë, po ju lë në një shteg të pastër që nata e saj është si kur dita e saj. Dhe me thonë nata e kësaj rrugë e është si kur dita, në është endriquar dhe nuk devijën, nuk lajthit nga kjo rrugë përveç a i që është i devijuëm, përveç a i që dënë shkatrimin edhe humbjen. Pra jemi në një rrugë që edhe natën e se ecim në te, është si kur me e zditën. Andaj vlazen, duhet shtrua shpesh herëpytjen vetës, A thue une, a jam aj muslimani cili e pasan këtë rrug. A jam aj muslimani cili e pasan këtë sunet të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Vlazën mos harani se pasimi sunetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam është pasimi i mesit të artë, pasimi i rrugës mesme, i rrugës mesatare. Për ata imam Hasan el Basriu, Allahu e mshiroft, ka thonë, sunetit, rruga pegamerit është në dërmjet atyre që e të projnë dhe në dërmjet atyre që e lanë krejtë. Allahu ju më shiroftë dhe keni durim në këtë sënetë të Muhamedit sallallahu aleyhi wasallem. Mos harani vlazën se ata që pasojnë rrugën sënetin e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallem janë njerës të pakt, njerës të zgjedhur, po janë njerës të matë mirë. Për ata, imam Hasan el Basri ju ka thanë Pasuesit e sunetit kanë çem të pakët në të kaluaren, por do të jenë të pakët edhe në kohën e ardhshme. Pasuesit e sunetit janë paksa të veçantë në jetën dhe në fenë tyre. Imam Hasan al-Basri u ka thënë, "Pasuesit e sunetit nuk janë me ata që tejprojnë në kënaqësit e jetës së tyre, por nuk janë as me ata që janë futur në rrisi në bidate." Bahoni të qëndruën shumë në synetin e Muhamedit sallallahu sallam, deri sa të takoni zotin tuaj, andaj të til nëse don zoti edhe ju dhe të bahoni. Pra të til dhe tët pasuost të synetit edhe ju dhe të bahoni. Pra ata që pasojnë synetin, janë të kondërt me ata që pasojnë epshin, me ata që pasojnë knatsin e kësaj bote, me ata të cilt nuk e komandojnë vetën, ata të cilët duke komandojnë veten janë të kundërtit e këtyre që pasojnë sunetin. Ndërsa ata që pasojnë sunetin janë të kundërt me ata të cilët e pasojnë efshin apo e pasojnë lakmin apo e pasojnë knaçsin e kësaj bote. Dhe njëher, një herë një njeri i menjëshur kërkoi një këshill nga kalifi muslimanëve Omer ibn Abdulazizi, tha o prisi besimtarve Më këshilot diqka për kaderin, për caktimin e Allahut. E prisi musliman dhe Omer i bën Abdullazizi, sa të këshilaj devot shmerin, të këshilaj të jesh mesatar në fe. Të këshilaj të jesh mesatar në fe. Dhe të këshilaj të pasash sënetin e Resulullahit, të këshilaj të lesh risit të cilat i kanë shpikur bidat gjinjët, pasi atyre është sharuar e kunder ta, është sharuar sënetit. Dhe obligimi është që ti përmbash sënetit, që me lejetë Allahut do të Allahu jetë mbrojtje për ty, dije se njerëzit nuk kanë shpikur asni risi, në fe e të mos jetë kumëtuar argumenti, apo kshila kunder asaj risi e kunder ati bidati. Ndërsa imam Maliku, rahimehullah, ka thanë, sëneti është, Sikur se anija e nuhit a lehi selam, së neti rrugë e pejgamberi së lalaj selam, është sikur anija e nuhit a lehi selam, a i cili hyp në të shpetan, a i cili nuk hyp në të shkatrohet, dështan, dhe kështu kanë doh me popullin e nuhit, ata që kanë hyp në anije në ti kanë shpetuhe, ata kanë qenë pak, ata që kanë refuzu hypje në anije kanë dështuhe, jenë shkatrua, ata kanë qenë shumë, Edh në kohën e sotme ata që hypin në sunet apo ecin në rrugën sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata janë të shpëtuar dhe ata janë pak. Dhe ata që refuzojnë rrugën sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dështojnë dhe do të humbin e ata për fat të keq janë të shumtë. Ndërsa Imam Zuhriw rahimahullahu ka thënë: "El i'tisamu bisunnah najah." Kopja, për sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është shpëtim. Ndërsa Sufjan e theuriu ka thonë, silu një mirë me pasusit e sënetit, se vërtet, pasusit e sënetit, edhepse janë venin e vetë ata janë të vetëmuar, ata janë të huaj, ata janë gura ba. Pastaj Ibn Shaudibi ka thonë dhuntia Allahut, ndaj një djali të ri musliman, që i përkushtohet fes është që a i djali i ri të meqësohet me një musliman, i cili është duke praktikue sënetin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem. Pas të e vlazen, sëneti, tradita, rruga Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem, e ka lën analogjin që bën mendja jonë, i ka lën gjanat të cilat ne me mendjen nga një herë i përceptojmë, apo me mendje i praktikojmë disa gjanat e që në realitet mendja shpesh herët din edhe me të mashtruhe. Për ata njën nga të përët ka thonë, inë në sunët e kadë sebe kadë këtë këja se kumë. Suneti ka të i kaluar analogjin këjasin tuaj, fëtë tëbi, wëla tëbë tëdiër, pra ti pasojë sunetin e mos ufot në bidate në risi. Fejne kelem të dhilo ma e khalë të bilë e thër, se ti nuk do të devijash, se ti nuk do të dështosh, po që se ti vepranë si pas sunetit, si pas rrugësë pegamberit sallallahu aleyhi wasallem. Të gjithë muslimanët e kanë një qëllim, ajo është që të dalin faqe balë për iksaj bote, që të dalin shpëtimtar për iksaj bote, dhe kjo mundësi ju e petë muslimanëve, vetëm duke qenë pasuos të sënetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem. Ata të cilt mundohen të praktikojnë fenë, ata të cilt mundohen të sakrifikojnë, të kontribojnë për fejë, Po nuk e kanë parasysh synetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata vlazen më shumë dëmtojnë sesa që kontribuojnë. Më shumë dëmtojnë veten edhe imazhin e muslimanëve sesa që kontribuojnë. Dhe na po e shohim her pas herë se si muslimanët po sillen. Se si muslimanët po veprojnë. Ata në vend se të përmirësojnë, ata po dëmtojnë. Në vend se të përparojnë, ata po kthehen mbrapa. Ku është defekti? Defekti është mos njohja e sunetit të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Mos konsultimi literaturës burimore që burën nga Kur'ani dhe suneti i Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Anda i shdo njeri prej nesh do të vdes një dit. Si ata që pasojnë sunetin, si ata që jënë kundashtim me sunetin, mirë pod vdekje e ndershme, Vdekja për mëmar lakmi është ajo vdekja e atij që është në pasim të sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për ata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ka thanë, "Di e ovllajim që vdekja është nder për çdo musliman që duke pasuar sunetin e takon Allahun subhanahu wa taala." Prost, nder vdekja nëse ti e takon Allahun duke qenë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por është vdekje mizore. Vdekje e dhimbshme është ajo e atij që vdes dhe nuk është në sënetin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem. Andaj, tashimin kote krizave të ndryshme, ulemaja djetarët për po shkojnë dita ditës, edhe në venin ton, po edhe në venet e rajonit, po edhe në botën islame, djetarët e mdhenjë dita ditës për po kalojnë botën tjetër. Andaj, Ablaib në Mubare, ku ka thamë, Allahu të janë kohemi për vetmin ton, dhe shkurjen e vlëzërve ton, për numën e vogël të atyre që ndihmojnë dhe për shkak të paraqitjes risive bidateve që janë përhap në umetin e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam. Pastaj thot Abdullah ibn Mubarak, "O Allah, të ankohemi për shkak të vdekjes së ulemave të tonë dhe për shkak të vdekjes së pasuesve të sunetit nga ky umet dhe për shkak të paraqitjes risive bidateve në fe." Andaj vëllezhan, keni kujdes Ruan prej xhanave që janë të kundërta me sunetin e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Mos praktikani diçka që është nga mendja juaj apo nga tradita jo e drejtshme. Dhe tradita jo e drejtshme konsiderohet ku njeriu i pason disa xhanave fëllë nuk e din pse i bën. Sikur dikon kur e pyet, pse po e fal xhoman? Nuk e jo diolla pse po e fal, çasto xhomovën e kem se një 20 ditë ashtu shkojn familjarisht na xhomoti i falën. Ose dikon e pyet pse po shkon hax? Allahu e pa shkoj. Babë, babaj, josh kanë shkuar, allahu na çashto. Ne kem tradit me bohaxhiç aty kur të i bëjmë ka 60 vjet, as të 70 vjet. Do të thotë ky nuk është mësimi sunetit. As nuk është i pëlqyer tek Allahu ky veprim. Se s'banti me boxumon ashtu vetë tradit, hajde se po shkojnë në një ot. Çka tha hoxha nuk e di. Sikur ni plak tha e pyeten, "Ki shkutu ni hoxha, hoxha ni ligjërat, i emocionumi prekun diçka shumë për u vërtet." Edhe kur shkojnë në shtëpi po e pyesin, "Çu shkalova babë?" O oh, thab nakak naç hoja. Na ka, ka mytë bërtit. Çka tha? Wallahi çka tha nuk e di vësh bërtit ka shumë diçka. E kështu nuk vën me onjeri sikur dru me armë. Nejt edhe mos me dit kush çka tha hoja. Se kjo është një traditë në kosh problem. Kjo është një farçë çet që nar po s'ka recet, nuk bini hiç. Andaj xhëmon nuk vihet për traditë, po vihet për ibadet. Në haç nuk shkohet se ka sku pabë babjësh që ka traxjësh, po shkohet tek i obligim, tek farz nëse ke kushtet materiale. Ose në disa venet rajonet i qesin shamia domotra muslimane. Pse ban shamin? Allaj se di, na që shtu e kem zakën familin tonë, venin tonë. A falesh? Ja, më fali, ja. A shamin ko ke ka? Pse? Tradit ka metë. Nuk e dinas pse ka metë ajo. Nuk bat shamia në temperatur plus 38, plus 4 shkallë celsios vesh për tradit. Heqe! Neshe ki vesh për tradit. Po për shka bat? Bat për i badet. Edhe ki farz. E ki obligim, që nësa nuk e qëtë, ki mu djeg, ki mu dënua. Mësmenoj këto motat muslimane që si kanë shamia, që ajtë se kallojmë dyqysh, pasha zotin nuk kallojt dyqysh atje. Dhe të kaluarit dyqysh është duke kalu në përzjarë gjëhnamit me u pastrua, se ato pjesë të trupit të cilat i ke i haram i izbuluë, është që ala motat muslimane, ato pjesë të trupit që i kanë haram i izbuluë, dhe i zbulojnë, Ato ndryshe nuk riparohen, nuk rregullohen, vetëm se me zjar do të mi pastru pak. Do të mi pastru pak me, pas me, pas me zjar. Ose dikush tjetër e ha xheran Ramazanin, si vjet në temperaturat të larta. As se fal namazin, as se jap zakatin, as çka ndajë zof mirazban. Po Ramazanin familjarisht i mali vogël çomen syfër, hanaj ftor tash po muj modap e tyle. Si çfarë njerëj i mëshëm? Rren ka 17 or pa honger pa bim, pse çashtu e kanë, mësujë fyër edhe neftar edhe kryet mahbete. Çi kash është ibadeti i tina? Ibadet e ignorantëve, i tepaditorëve. Andaj vllazën, ky sunet i Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, tilshon dritat edhe të shkurtë me se i qka i të bo, po mirë se çka i to bó, po tilshon edhe dritat e gjata, edhe natën edhe ditën e kë rrugën e hapt edhe kje të Andaj do të më e kije të ndriçuarme. Andaj duhet të u kthye. E kondërta e këtij sunetit është bidat e risia. Ju ne kemi kot mirë me me tetash. Por çdo seancë nuk ka synet, atëra është bidat. Dhe çdo seancë që është bidat, është në kundërshtim me sunetin e, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun subhanahu wa taala që na bon të na bën neve prej atyre të cilët e pasojnë rrugën, traditën, sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se këta gjithmonë kanë qenë mapak në numer Por kanë qenë, matë ngritur, kanë qenë më të ngritur fetarisht dhe intelektualisht. Këta kanë qenë më të suksesshëm këtë botë, do të jenë edhe në botën tjetër. Allahu na ruajt prej bidateve, prej rrisive në fe. Për gjonave të cilat nuk kanë bazë. Allahu i fal të gjithë prindërit tonë ata që kanë vdekur, Allahu i mëshiroft. Ata që janë të gjallë, Allahu i forcoft. Allahu i mëshiroft edhe ulemant, dietarët tonë, ata të cilët na mësuan rrugën e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Allahu na falte edhe neve, edhe të gjithë muslimanët kudo që janë اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولصائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Pas taj vlazen, nëse njeri u kërkan diçka që do t'i mjaftan këtë bot, që do t'jet një furnizim i mjaftu shumë, që do t'jet një furnizim i bereqet shumë këtë bot, por në të njëjtën ko, kë furnizim është edhe i bereqet shumë për botën tjetër, dhe na mjaftin edhe në botën tjetër, atër e kjo është syneti i pejgamberit sallallahu aleyhu a sellem. Dhe synetin nuk definohat ashtu si që definohat një pjesë e popolatës, kre Kretë me i pyta që së ledzojnë për fe, kër të i thua, shka së neti pe i ga merit, që ka me thonë? Mjekra. Kretë së neti në pe i ga merit, me, me, me qindra mira së nete janë, ata e përmledhin në qitë mjekrë. Kta që së ledzojnë për fe, kër të i pyta, shka së neti pe i ga merit, thunë mjekra. Kretë me thonë, me mira, apo me qindra mira së nete, ka një jetën e muslimanit, ndërsa kretë, disa i lot është ai i xhori është musliman që menon se vetëm një sunet ka qenë te pygamberi sallallahu alejhi dhe sellem na kemi synete plot plot plot si të qohuim epi gjumrit dawn ditën edhe kur sünete, edhe të viem me fijet me synete edhe ton jetën ton me synete edhe hyrja jote në xhami është me sunet se ke hyrë me kom të diat edhe dalja jote është me sunet se dal me kom të majt edhe doja që kë kënduash sunet edhe doja që këndon kur dela sunet edhe në shpinën tona kur hyn edhe kur del aty ka sunet edhe kur ulën sofer ka sunet Me fillu me bismila, me ngran me dorë të djathtë, me përfunduar elhamdulilah, edhe në banjë kur hyn, me këmbë majtë të del maj, me të, të djathtë, edhe me kënduat dorat e hyrjes edhe daljes, edhe kjo është sunet. Edhe doja udhëtarit është sunet. Edhe doja kur të dëgjosh xhelin duke këndue është sunet. Edhe doja kur martohen dytëri me këndu është sunet. Edhe shumë shumë shumë synete të tjera që në jetën tonë ka, do të thot me qindra mira synete, vetëm se Shëtër o të pëtëja, a ka kush i praktikan ato sënete? Inshallah taala, na jemi prea ty në që i praktikojmë ato sënete të Muhamedi, s.a.s. Dhe Abdullah ibn Mesudi, radhjallahu anhu, ka thonë, Ittabiu, wa la tëbtadiju, faqad kefejtum, Pasani e mos bëni bidatë, mos shpikni se pasimi sënetit ju mjafton juve, ndërsa Imam Maliku ka thonë, Wa khajre umurit din ma kane sënën, Djajë amamir, në këtë fë është ajo që është suneti i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sherr al-umuri al-muhdasat al-badaa, kurse gjërat më të këqija janë bidatet e rrisi në fe. Allahu na ndihmoft, ze na forcoft dhe na udhzoft në rrugën e sunetit e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam. Allahu na bof neve të qëndrueshëm dhe të kapur fort për sunetin e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam. Allahu i fal, prindërit e ton, dietarët e ton dhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Dhe lusim Allahun në veçantit të ndihman vlazni tonë mështiman të cilët janë në luftra dhe të cilët pojnë nështrohen represionit e dhe dhunës e papar është fjale për vlazni dhe motra tonën në Siri E lusim Allahun të ala që këtë zullumqar, këtë faran, këtë diktator, këtë shejton të malkuar që ta largën nga pushteti dhe më ta të shkojnë edhe të gjithë familjarët e tij dhe të gjithë pasuesit e tij dhe të gjitha armishtat e Allahut, armishtet e Sunetit dhe armishtet tonë dhe armishtet e muslimanëve. Allahu i ndihmoft muslimanët kudo që janë, i forcoft në hak, në të vërtetën dhe i largoft nga ekota, nga e pavërteta. E përshëndesim pejgamberin sallallahu alejhi wasallam me salavate dhe سلامه në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë më të mirë të javës, në ditën e xumës. Andaj mos i kurseni salavatet dhe selamet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 واقم الصلاه يرحمكم الله الله